«Де Леон?» – вишкірився я до неї. «Там, де всігда?» – залепитала Натаха. «А що случилось?» Маримана пришили. Тільки ша, язик за зубами. Натаха скрикнула, зі нас сполотніла, зіщулилася, наче вже і над її головою читувала смерть. За столом у Леона був повний збір. Михась, тютельки, ганс, бородань у спортивному костюмі, певне вока та кучмати верлоокі Карли Квеня, побачивши мене, усі заклякли. «Ну що?» – першим звався Леон. «Коли ти бачив Маримана?» «Як йшов до кафе десь близько восьмої?» «Невже не прийшов?» «Здреєфів стара торба, він там». Він там мертвий. Леон зірвався на ноги. Нижня щелепа почала тіпатися, руки затремтіли. «Ти, «Ти вбив його?» Аж заскригатав зубами Леон. «Ідіот!» Мені захотілося заїхати йому у морду. «Дома що плетеш?» Його порішили ще до мене. «Глянь на годинник. За п'ять десята». Я застав його вже мертвим. Усі п'ялися в мене недобрими, лихими очима. Ну, чого ви звірилися пильним поглядом, я обмацив кожного? Маримана вбито так само, як його брата, як Нельку, як, мабуть, і всіх інших, почерк один і той же, ззаду по голові. Хтось ходить тут, кружляє, А ми сидимо, тільки сліпаки заливаємо. Вирівев, глухо рикнув Михась, А тобі не кажеться, що з твоїм приходом сюди заварилася вся ця каша? Ти забув ще коляна, шворку, хрюкала, А ще мармелада, бороду, жучка, Карлушу, китайця, Коли їх угробили, мовчиш? Отож. Цить та диш, поки сам ноги не задер. Я пустився у крісло, покволом знехотя сіли інші. На своїх коротких кривих ніжках залишився тільки Веня. Він з-під лоба глипав на мене. Нарешті я здогадався, що зайняв його місце, підвівся. Сиди голос у Вені був дитячий, писклявий ще й гаркавий. Мені лости тлеба. Тоді я виняв десятку збігай. Вина горілки, в Леоне повернув голову. Домаш, якщо є, нехай Веня горілки принесе, щоб усім вистачило. Прихопивши тютільчину сумку, Карлик первальцем покотив між столами до виходу. Він знав, де роздобути недорогу горілку. «Ну, що тепер?» – похмуро запитав Михась. «Ждатиму, поки Муримана, як і Нельку, хтось знайде, чи самі в міліцію подзвонимо?» «Доведеться самим», – зиркнув на мене тютілька. «Це ж пустир, чи натрапить хто на нього?» Біля Миромана Шкалик, сказав я, його почують, він так скавулить, а втім робіть, як знає. Тільки в міліції запитають, хто дзвонить, а тоді хто знайшов, чого вночі швендів на пустирі, у яких стосунках був зубитим, мене затягають, а тоді ще й посадять. Ну, може, спершу дочці повідомити, нарешті розкрив рота Ганс, нехай вона й вирішує, що та як. Що зовсім учмарів, визвірився мхась. Та вона усе на нас звали. Скаже, що це ми її батька вбили, ще й брата Миколу нам приплете. Діла, зітхнув Ганс. Леон липав на мене кривим оком крізь чорні скельці окулярів. Він, мабуть, був упевнений в тому, що Мириманову бив я. Виня вже на горизонті засовався у кріслі Михась. Тютіль Котару закусі не бери.